Vakáslista, ugye érdekes az élet, itt hallható már egyedül Vakás Tibor és az ő listája. Természetesen a megszokott lelki hagygyakorlatot végezzük, tehát bár a testet óvjuk, mert puha és sérülékeny, a lelket keményen meggyötörjük, de ennek pedagógiai és védekezési okai vannak, az edzett lélek végül... Ha egyedül áll a viharban és a pusztában, tovább megmarad, mint amelyet uh, szuvasférek fogarág. Szuvasférek fogarág, ez képzavar, kérdezem Gábort, vagy mert bármikor képes vagyok képzavarba gondolkodni. Szuvasférek, az nem jó. utána ja, Jó, addig lehet bármit mondani. Nem, ez lehet, hogy ez Képzavarnak nem mondanám. Jó, jó, jó. Uh, Természetesen a, a nagy feli felé haladunk így egy hosszabb, sokkal hosszabb igerészletet olvasok föl, mint amit megszoktatok, de hát ez a szokás az egyházamban. Nagyon egy katolikus, tehát egyetemes. Itt csak ö, erre gondolok, hogy sokan sok felé hiszik azt, amit én itt mondok. Ö, nem is én mondok, hanem az Isten mondja, nem is az Isten mondja, hanem az apostol mondja, nem is az apostol, hanem az evangelista, ö, a dolog érdekessége, ugye, ami, ami miért mi ezt csináljuk most, hogy megpróbálunk rájönni ezekből a nyomokból, hogy milyen is az a teremtő, amely minket megteremtett, és amely azt mondják szeret minket, hát ez a történet most kifejezetten ö, ö, jó ide, mindjárt meglátjátok, hogy miért. Tehát milyen is ez az, az Isten? Lázár beteg volt Betániában, Máriának és nővérének, Mártának a falujában. Ez a Mária kente meg az urat illatos és törölte meg lábait a hajával. A beteg Lázár az ő testvérük volt. A két leány testvér megüzente Jézusnak. Uram, nézd, akit szeretsz beteg! Amikor Jézus meghalotta ezt, így szólt. Ez a betegség nem okozza halálát, hanem Isten dicsőségét szolgálja, hogy az Isten fia megdicsőüljön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz. Menjünk el ismét Júdeába. Tanítványok ezt mondták neki, mester, most akarnak megkövezni a zsidók, tehát meg megint oda mész? Jézus ezt felelte. Nem, de 12 órája van a napnak. Aki nappal jár, nem botlik el, mert látja a világ világosságát. De aki éjszaka jár, elbotlik, mert nincs világossága. Ezt mondta, azután hozzátette. Lázár, ami látunk, elaludt, de én megyek és fölkeltem. Tanifányok így szóltak. Uram, ellaludt, akkor meggyógyul. Jézus Lázár haláláról beszélt, ők azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt és hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek, most azonban induljunk hozzá. Tamás, akinek Iker volt a mellékneve ízfolt Menjünk és halljunk meg, mi is vele együtt! Mikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírba feküdt. Betánia Jeruzsálem közelében volt, mint egy olyan 15 stádiumra, fél óra járásra, így sok zsidó jött Máriához és Mártához, hogy vigasztalják őket. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, elé sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg testvérem, de tudom, hogy most is bármit kész Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki. Testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus folytatta. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki. Igen, uram, hiszem, hogy te vagy a messiás, az Isten fia, aki a világban jön. A szavak után elment és hívta a testvérét Máriát. Halkan odaszólt neki. Megjött a mesters, téged. Ennek halatára ő rögtön felkelt és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt ahol Mártával találkozott a zsidók pedig, akik Máriávul együtt a házba voltak, és vigasztalták őt, amikor látták, hogy Mária gyorsan fölkel, és kimegy, utána siettek. Azt gondolták, hogy a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát. Mikor Mária odaért, ahol Jézus volt, és meglátta őt, szavakkal borult a lábához. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, lelke még megrendült, megindult. Megkérdezte, hova temettétek Jöjj, uram, lásd! Ekkor Jézus környekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték. Nézzétek, mennyire szerette őt! Némek azonban így szóltak. Ő, aki visszaadja a vak látását, nem akadályozhatta volna, meg hogy meghaljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzált barlang volt. Jézus így szólt. Vegyétek el a követ! Márta az elhúny testvére megjegyezte. Uram, más szaga van, hisz negyednapos! Jézus ezt válaszolta. Mondtam már nektek, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvetik, tehát a követ, Jézus az égre emelt a szemét, és így szólt. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldtél engem. Szevek után Jézus hangos szóval kiáltott. Lázár, jöjj ki! Hallott azonnal, kijött kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, melyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta, oldjátok fel, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ez az evangélium igéje. Tehát ö, ö, azért nagyon érdekes, mert hogy mennyire fontos Istenek az ember, és az ő üdvözülése, ez a történet is mutatja, hisz, hogyha belegondolunk az isteni tervbe azzal, hogy úgy volt és lett kivitelezve valóban, hogy bemegy Jeruzsálembe a Koponyák hegyén, majd megfeszítik, és harmadapra föltámad. Tulajdonképpen a föltámadás ténye az a filozófiai botrány, a zsidóknak bolondság, Mindegy, de tényleg lényegében se a gondolkodás történetben, se a mitológiában, amikor eddig nem találkozunk evel a történettel, hogy egy, egy, egy, egy halott föltámad még most. Mondhatnánk, hogy mennyire tökéletesen van kidolgozva ez a, az isteni kiengesztelődés, hogy a saját fia halálában ingesztelődik Isten, de van egy, egy, egy pici csillagocska ebben a történetben, hogy ez hamarabb is megtörténik, és ez pont Lázár esete. Azt is lehet mondani, hogy, hogy olyan erős volt Isten megindultsága az emberi fájdalom, a szenvedés és az elmúlás iránt, és azért, hogy valamiféle reményt, evangéliumot, hitet adjon azoknak, akik elvesztik. Azokat, akik hát igen, anyját, apját, gyermekét, akik fontosak voltak, hogy nem a halál az utolsó szó, nem a halál az igazi úr ebben az egész történetben, hanem valaki más. És ennek erre ad egy bizonyítékot. Nagyon érdekes, hogyha utána nézzünk a történetekben, akkor úgy látjuk, hogy később ezt a Lázárt megölik majd, egyébként ilyen zelóták. Tehát a, a, a dokumentumokat, meg a tanúkat mindig el lehet idővel tüntetni, és utána az egész úgy tűnik, mintha kétséges lenne, de hát egy isteni történetben nem, hogy Lázár feltámadása megmarad, hanem például itt arról a Máriáról hallhatunk, aki ugye megkente ö, finom kenceficével Jézus lábát, és akiről azt mondja Jézus, hogy erről az asszonyról az idők végezetéig meg emlékezni, pedig csak az olaját kente meg. Ö, hogy mi a az Isten számára bizonyíték, az más kérdés. Mondja is, hogy ezek a kövek is dalolnának helyettem, hogyha nem lenne e, tanúm. Ugyanígy Lázár feltámasztása és ez a csoda valóban azoknak szolgál, akiknek elkeseredett és kicsiny lelkük van arra vonatkozólag, hogy a halál mindent eltöröl. E, én, aki, és most boldogan mondhatom, már azért többször meghaltam életem során, a halálom azért nem volt végleges, mert uh, ugyanúgy, mint Márta, vagy a, a síró zsidók, elhiszem azt, hogy nem a halál a történet vége, hanem valami mélyebb hit, ami a halálon is vezet Lázár kej, föl és járj, valóban itt az első egész pontos uh, uh, hirdetés, evangélium jó hír arra vonatkozólag, hogy uh, ez a létezés, amiben itt szenvedünk, és napról napra próbálunk evickélni, ez végül nem a kárunkra, hanem a mi győzelmünket fogja szolgálni. Ebbe csak hinni lehet, és, és könnyű azoknak, akik látták Lázár feltámadását. De mondom, azoknak, akik nem látták Lázár feltámadását, hogy erre mondta Krisztus, hogy boldogok, akik hisznek, pedig nem is láttak. Ezzel a boldogsággal mi, bár nem láttuk, de hisszük azt, hogy az életünk nem akkor ér véget, amikor a szívünk utolsó dobban. E emiatt, ha nem is ilyen örömteli, de szép, szomorú Nickév zenével e várjuk nem sokára a húsvétot itt van a nyakunkon. E nem sokára március 15, azután lesz húsvét tehát az le a húsvét legyen békés és ez ahogy ahogy ez a dal is az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 To make bright and clear your path And to walk like Christ in grace and love And guide you into my arms Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my, arms, oh Lord. Into my I believe in love And I know that you do too And I believe in some kind of pain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 Tudom, hogy majd a vendégekkel meg akarom beszélni ezt a drónlefoglalást, tehát mit hagyjunk ki, jó, mert az érdekes. A, ö, a többi az, az, az valahogy csupa nevekhez kötődik. Bencsi Kandrás, Elsimon László, Csipak Péter, ezek jó nevek, nem? Akkor Palkovics László, Melyiket szeretnéd? Válassz egy nevet. Uh -huh. Palkovics. Palkovics. Hogy a... a ugyan... Na, csak azért, mert hogy más szóba hoztad március 15 ét meg azt, hogy legalább utána a húsvét az legyen békés. Igen, Na igen. akkor viszont, hogyha én választhattam, tényleg nagyon rendes vagy hozzám. Hát Egyen, így... Legyen Palkovics, mint ha nem is hősed, de érintettje a március 15 Az, hogy mit gondol Palkovics László, azt tőle tudom, illetve hát ugye nem vagyok ennyire ostoba a magyar idők, nevű médiumon keresztül készült az oktatási miniszterrel egy interjú, ahol hát azon túlmenően, hogy mérhetetlenül lehet érezni, hogy a hatalom beszél az egerekkel, tehát azt mondani, hogy forradalmi romantika a tanárok 12 pontos követelése, vagy egyáltalán, hogy ezt a két szót használja, hogy romantika, meg forradalom, uh -huh. ez, ez, ez azért lebuktatja őt, de a, amitől nekem ez fontos lett, az az, hogy azonnal megfenyegette ezt a Tahi Zsuzsát. Ezt, aki nem akar osztályozni? Aki e, e, nem akar osztályozni, és nagyon-nagyon érdekes a, a megokolása, ugyanis ő, ő azt mondja, hogy erkölcsi szempontból sem, nem csak tanulmányi szempontból sem mérhető a gyerekek teljesítménye, nincs meg a feltételrendszere annak, hogy az a teljesítmény mérhető legyen. Nyilvánvalóan Parkos László, oktatási miniszter nem annyira tájékozódik ebből a. Lehetek a kétlábonjáról, lábonjáról, Államtitkár. Államtitkár, nem miniszter. Államtitkár. Igen, nem miniszter. Akkor lehet, hogy ez fáj neki. De nem, jó jó. hogy igazad van, ne, akkor nem. Az államtitkár, hogy. a tagi azt válaszolta, hogy hogyha ilyen formálisan, mert általában úgy veszem észre, hogy mostanság ilyen kontextusból kiragadva formai jegyeket, markereket citálva próbálnak embereket elintézni, hogy azt mondta, hogy majd jó, akkor ad ötöst vagy egyest, hogy formálisan megfeleljen annak a rendszernek, amely egyébként ebbe az esetben ki is akarja rúgni. Tehát egyből egzisztenciális ellehetetlenüléssel fenyegetik ezt a Tanár aki mm, azért mondom, hogy apákovics láss Lászlóra nézünk, nem gond, nem tűnik egy durva embernek, inkább egy ilyen, i, i, hát, igen, egy ilyen jó egyetemista, nem bajom, egyetemista arcba, be van mond beleélene, tényleg békés ebbe a külön, ide leülhetett volna mellét, vagy máskör is életes. körülbelül ez az a gondolat világ, illetve pontosabban le lelki állapot, amiben őt inkább beleképzelem, mint, mint ugye? Másba. arról nem is beszél, hogy én tényleg egy előrelépésnek tartom őt Hofmann-ra után. Persze, ezért nem értem az egészet, hogy miért kell az egész hozzátenni ezt a tai zsuzsaféle üzenetet. Jó, nyilvánvalóan rákérdeznek, de... E, e, és ez a kérdés... Azért, gondolom én, de nem tudom, költője kérdés? Nem, az nem, költő, nem, nem. Tehát, hogyha ha valódi, akkor gondolom azért, mert ugye a Tahis amennyire, és ha jól tájékozódtam, ugye azzal a felkiáltással akar nem osztályozni, igen. mert hogy éppen a klik teszi képtelenné az oktatás intézményeit, és az oktatás intézményei között van az osztályzás is. Ugye, és hogyha erre, mint fekére, hívja föl, így módon egy pedagógus a figyelmet, akkor az nyilván egy, az ágazatot irányító államtitkár rossz fényt vett. Igen, de az se szabad ilyenkor szerintem gondolni vagy mondani, hogy azzal, hogy nem osztályoz, ezáltal a politikai harcba keveri bele a gyerekeket. Ugye, mert ez a második hmm. legfontosabb hmm. ér, hogy ezt a gyerekek nélkül csináljuk, az, az azért filozófiailag, most csak filozófiailag álljak Magyarországon kérdésekhez, mert az biztonságosabb, azért butaság, mert a gyerekekről van szó. Tehát azért az lehetetlen, hogy ha a mondat alanyát, tárgyát és az állítmányát is kihagyjuk, ami ebben az esetben, hogy ilyen képzavar legyen, ez mind a három esetben a gyerekek, akkor csak az a legutolsóbb negatív megközelítés, hogy a gyerekeket politikai harci eszközként használjuk föl, hisz nem arról van szó, hogy a tanárok kormányváltást vagy miniszterelnök cserét akarnának. Tehát ha itt van a csúsztatás, a, a, a, valóban a hatalmi harcban használni a gyerekeket, például, hogyha fölavatunk egy óvodát esőben, délelőtt 11-kor 9 óvoda az óvodásokat ez egy pozitív értelmű felhasználás a gyerekeknek. Negatív ért értelmű felhasználás a gyerekeknek, hogyha ha euh, arra biztatjuk őket, hogy dugjanak rajzszeget a tanárnő fenekül hogy nem lesz hosszabb a szünet. Igen. Igen nem, jó, jó, azért jó. Kell, hogy iszonyatosan kell gondolkodnom azon, hogy milyen aktív, cselekvési programra. Ja, jó, áll, osztában, aktív cselekvési programra kell biztatni a gyerekeket. Tehát, uh, jó, de próbáljuk megérteni azért, próbáljuk legalábbis. Most... Mm, Tényleg Ilyen. tényleg nem köldök van módon. Értsük meg Azokat, a... akik irányítják, és ö, fegyelmet is akarnak fenntartani, előbb azt mondtam, hogy az Igen. ágazatban jó, nevezük nevén az oktatásban. Ugye, ö, ö, ha te lennél nem akarsz lenni, de telennél azonos, hogy hasonló helyzetben hozzátartozna mondjuk az oktatás, Igen. aztán egyszer csak megjelenik egy városlök gimnáziumnak egy. A igazgatója, aki mondjuk így, hogy bomlaszt, mondjuk azt, hogy bomlaszt. Sokan azt adják, legalábbis róla. Aztán szeretném. megjelenik egy szülő, aki elkezdi azt a mozgalmat, Néjegy. hogy nem menjenek a gyerek aztán meg iskolába. Hogy aztán ég. megjelenik ez a tanárnő, aki meg hát, szeretné. nem... Akkor sem az a válaszom erre, hogy nem érdekes, hogy mit mondtok, mert öt évenként úgy is meg kell vizsgálni a tananyagot. Tehát, hogy a Palkovics László államtitkár, szelíd, ö, ábrázat és lelke is van, nem figyel arra a történésre, hogy nem a szokásos öt éves menetrendről van szó. Valami az oktatáson belül, ennek számtalan számos oka van, eltöretett, megtöretett, és ez ellen politikai ö, hovatartozástól függetlenül szerintem indult el, a hatalommal való párbeszéd kikényszerítése. Tehát az, hogy a, a a hatalom azokkal, akikkel egyébként le kéne ülni, tárgyalnia, állandóan az ő karaktergyilkolászásukra törekszik, az ő ellehetetlenítésükre, az kételyeket von arra vonatkozólag, hogy itt e, valóban megegyezésre, konszenzusra törekednének. Tehát a Sajnos, talán azért, mert 12 éves vagyok, mondhatom már, hogy tapasztaltam azt, hogy a kormány nagyon szívesen játszik kifárasztásra, kiégésre, kimerülésre, és hát most is, amikor azt mondják, hogy 5 évenként úgy is fölülvizsgáljuk a, a szükséges tananyagot, ez mutatja azt, hogy nem is érzékeli azt a szándékot, ami a, a szülők, a tanárok és a, a a gyerekek irányából feléjük sugárzódik. Ez helytelen, mert nem ők vannak az államért vagy az államhatalomért, hanem valamilyen szempontból tényleg mi vagyunk a gyerekekért, ha azt akarjuk, hogy szép jövőnk legyen. Tehát a, a, a rossz, a dolus málus bólus málusz, tehát a jó szándéknak a kétségbe vonása ebbe az esetben az, az eléggé erköstelen. Ugyanis, ugyanis mindenkinek joga van a gyerekével kapcsolatosan mm, akaratnyilvánításra. Ez egy kicsit más, mint a köztársasági elnök funkciója, vagy egy törvény. Valóban nem biztos, hogy demokratikus megtárgyalás kérdése az, hogy Magyarországon milyen energetikai törvény legyen. Most a Schiffer gondolom elájulnak, páran elájulnak, de tényleg vannak olyan... Kérdések, amiben nem biztos, hogy a sokasság bölcsebben vagy jobban dönt, mint a kevesebb. Hát, én ebben nem bízom, tudod, amikor már úgy próbáljuk barázdálni a demokráciát, hogy mi magunk, bár nagyon szeretnénk, ha mindenben dönthetnénk, mondjuk azt, mi magunk, hogy na azért mégiscsak vannak olyan területek, amiket nem szeretném saját magamra bízni. Hát így van, hát a halálbüntetés, a háború, mikor indítsuk, az ne legyen népszavazás kérdése. Na de most akkor a demokrácia van, tehát akkor megszavazzuk a minket képviselőket, és itt tovább. Telefon, a hallgató rá, fontosabb, Te tudod, lássuk meg. Haló? Sziasztok, hozzászólni lehet? Lehet. Jó napot, Szerbusz, lehet. Szerbuszok, szia. Patrikus üdvözlöm, meg téged is, Tibor. Az egyik a üdvéséről azt mondta, nyilatkozta hogy nem tudták, hogy mennyibe kell a az iskolák fenntartása, az egész tanszerkezet, karbantartás, fenntartás, a fizetés, a jövedelem, a mindenféle feltételek, ugye ez egy komplet rendszer, akkor miért vették el? Ha nem tudják, hogy mindig kell rá ideig az önkormányzat intézték meg az alapítványi különiskolák, meg az egyháziskolák, akkor miért kell mindent államosítani? Tehát dőfös, terély módon bekebleztek mindent, rákos rendszer, totális államosítása. Ez egyik a dolog, ez, ha válaszolnál, azt hogy még valamit lehet? Lehet, mondja, mondja. Struktúrájuk nem, válaszolja ja, ezt, ja, Ebben teljesen igazad volt, hogy a, az államosítás, ez a központosítás, hm, ebben az esetben, pont az oktatás esetében ez rendkívül káros volt. Totális állam. Igen, de ezt nem fogják beismerni szerintem. Az, hogy a működést volt voltak képesek biztosítani, az pedig hát a, a, a klik is, mellett a legjobb érv. Volt még egy, hogy a tankönyvkiadást ugye azt egy kézbe kevenni, és csak egy, maximum két félét, de hát az nem, nem, nem, nem is vagy nem tudok róla, nem, egyet, egyet. Az a jó a számok élető. Szóval figyelj, minél gazdagabb színes egy piac, minél többféle könyv van, a tanár annál inkább magához meg a gyerekehez igazítani az abból lévőket, és tudja felhasználni. Ez is egy balfácsánság volt. Mondom tovább, ha erre válaszolsz. Más témát, jó? Jó, de egyet értek azért nem nagyon tudok oh. itt, hogy nem jó, Halljuk, mondja, akkor folytassuk. A, a kormány rádiót, most kóst a kormány minden, minden ilyen, ilyen, ilyen állami médián valami téboly, gennyes, aljas, üvöltöző, fröcskölő úsítás, úsítás folyik, a hogy be, be akarni. Nem, nem akar be nem akarni jövők ellen. Tehát akik nem akarnak idejni és nem is itt maradni. Tehát még nincs egy fantom hadsereg. Tehát gyakorlatilag azt mondják, hogy egy hadsereg, hadi állapotban vagyunk, és van egy szó szóljuk, egy szellem hogy nem túl nem jól túltáplált, nem, nem, nem, nem tudom, hogy fejezheti. Senkit az, se bántsunk az, meg, azért így, vigyázzunk, igen. kedves hallgató, senkit se bántsunk meg. Nem tehát... csak azt hogy az az ember, aki egy rémszerepet játszik, aki felvizionálja nekünk azt a jövőképet, hogy itt most mindenki meg lesz támadva, minden nő meg lesz erőszakolva, mindenhol be lesz törve, és elfoglalt minket, mint anakin a burai város a törökök. Ezek az egész csillagból vizionálják, amikor besomplődtek a törökök megnéznek a város, Na most. Ez egy, ez egy nagyon személy dolog, nem lehet szabad viselkedni, és arra figyelünk Tiborra, hogy nem mondjuk semmi sért, az akkor mondom, a földi szerintem nem volt egy túl jó szakember, és most a tévékből, főleg a... Jobbra rintelott tévékből, Mindenhonnan ő fröcsög, ő mondja, osztja az ész, és közben nagyon okosokat próbál nézni, de nem megy neki. Így kényom Pont szépen igen. Ötöst kapta. másik, amit mondanék nektek, most már elmondom nátok is, de vártam, hogy máshol hagyják, hogy nem mondjam. Ott voltam akkor, amikor beadták a beadványt a választási irodára. Na most a következő történt valóban túlmótozós jelentek voltak, tele volt ilyen kigyúlt uh, mikrokefáll fejű izolagyóakkal, és valóban az az eset, minden minden minden volt. szegény ember, a szoci, és valóban az történt, hogy <coughs> egyszerűen kijött bentről egy ilyen biztosági főnökszerű, itt a német oldalt, az a bőrfejjek eltűntek, és megjelent egy rendőrségi kocsi. Bezárták a srácok az autót, Kiszálltak, felvették az pilotokat, csapkájukat, egyszerű normális magyar rendőrgyerekek, és oda jöttek nyilván valaki szólt, hogy baj van valamit segíteni kéne intézkedni. Nem fogjátok elhinni, az benti illetékes és odament beszélt velük és elkülte el őket. Tehát ott volt két ember, akartak intézkedni, szerintem igazoltatni akartak, vagy a botrányos magatartás miatt nyilván ment az élet kív is, hogy a szegény embert ott nyomorítják, gyakorlatilag az történt, hogy meghűsítetták azt a lehetőségét, hogy ezt a bizonyos bunkóságot, amit ezek a cickók egyébként nagyon jól szervezetten és jól kiképzetten ö, ö, csináltak, tehát gyakorlatilag meg nem mondva, hogy nem kezemélyezhetnek, ne üssenek, csak nyomasszanak testtel, testselekkel, gyakorlatilag a nyakok be szorítva, és nem tudott tenni semmit. Ezek arra vártak, hogy a nyakó mikor löki meg valamelyiket. Abban a pillanatban jogilag azt kell mondani, hogy a nyakó garázza magatartást tanúsított, miközben ez a 17 ember ott volt megszervezve, egy 20 ember, és garázda közös kollektív garázza magatartást tanúsítottak, közbotrányt okoztak a magatartásuk, ez közbotrányává vált, akkor is az volt, és gyakorlatilag az egész jogilag is elítélhető. Na most én akkor bemutattam ezt a rádió, és azóta ezek az emberek már per el, hogy az arcukra leközölték. Hát Kiképzett bunkók, és szépen végcsáttak az egész hét és a röhögve elrohantak. Az arcukon ilyen infantilis hetelik egy csigész vigyor volt, és rohantak egy irányba, nyilván ott, ahol megkaptak valami kis kaszával, kis pénzgondolom, nem ingyen csinálták ők ezt. Tibor, ez a véleményem, és neked drukkolok, hogy bocsásson meg az úr, meg mindenki, aki félrészt, amit mondtál, mert ahogy én elolvastam a. Jó, jó, köszönöm szépen, köszönöm azt. Jó, köszönjük, jó, jó, és, jó. És én csak annyit tennék hozzá, hogy én szeretem a rendőröket annyira. Tehát az a négy rendőr, aki visszaült a kocsiba, annak azért törülök, mert megmaradt így az állásuk, és továbbra is rendőrök én is, marad. Ez, ő nem volt rászorulva arra, ne, mert tudta a telefonszámot vagy az előző adásból, vagy megszokásból, de azért mondd el, légy szíves. Hogy a, a élő igen, aján, mert most már öreg veteránok telefonálnak be hozzánk, és szeretjük őket, de a fiatalokat még jobban. Nem minden veterán öreg, van közöttük tínédzser is. De például én 070 70 70 60 99 5 ez, a, Ez az SMS, SMS számunk, és a számunk, számunk, és van telefonszámunk is 070 93 00 és hoztá? nem fejből mondtam, azért pontos. Mit hoztál? Hoztam még Kévet? Ó, szereted, mi? De jó, lesz, van, lesz más is, de még az elején ö, ö, még kicsit ilyen a hangulatom, még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 Sunday newspapers Meg a sztárból Gondolkodtam rajta, hogy, hogy, hogy jobb lett volna, ha indulok és úgy aratok sikert, mint zsüli. Figyelj, van még, azt mondja, hogy 70 percet, majd akkor indulsz, jó? Jó, jó, jó. Szólok időben. Na figyelj, hallottad a legutóbbi prominens esetét a mesefigurával? Nem. Bot Péter ja, ja. esete a bűvös sárkánya. De, de, de, de, megvan de a... miért? a matolcsira gondolsz, mint ő... Péter Ákos a bűvös sárkányában, a... aki azt mondja, hogy teljesen paf voltam, Aha. mondja Botpéter Péter Ákos, amikor elmerészelték fogadni az MMB-s titkosítást. Szerinted őrület, vagy már várható volt? Hát most ugye egy, egy, egy ilyen furcsa helyzetben vagyunk, mert még ugye nem az, hogy nagyon bízom a köztársasági elnökömbe, de mintha talán esetleg de ez mindig így volt az Ádernél, hogy Remény a -e -e hogy nem írja, alá aztán mégis aláírta. Na jó, de bocsánat, e persze, nyilván beszélhetsz erről, meg mindenről. Ne, ne, nem azt mondom, hogy olyan agyré... Csak most akkor behoztál egy újabb szereplőt de majd... Hát, az... de nem azt mondom, hogy még, még úgy beszélünk erről a dologról, hogy ez már megtörtént. Mondjuk el, hogy azért a, agyrém és ebben hát a, egyszerűen felfoghatatlan számomra, hogy hogyha a Magyar Nemzeti Bank a mi pénzünket használja. Általában a bank mindig a mások pénzét használja, hogyha jól tudom a bankok működését. Kereskedelmi bankok, igen. Ilyen bank, közpénz. Ö, ö, a közpénz az nem a milyen? Jó, tehát én most nem hogy hogy a hivatalos verzió. A, hogy a hogy, hogy a az vál... ebből fakadó profit, vagy nyereség, hogy az nem a miénk, hát ez egyszerűen, megint azt kell mondanom, hogy bikacsökkel, ha addig vered a fejem, akkor belátom, hogy nem a miénk, de egyébként nem. Tehát a, az, hogy, amit itt a Bot Péter mond, és nagyon óvatosan, finoman mondja, hogy ő azért sokáig nem akart abba hinni, hogy e a dolog mögött nem csak a butaság áll, hanem valami szándékoltság, <gül> valamiféle Érdekeltség. Fú, ez érdekes kérdés. Ebben az esetben nem csak hűtlen kezelésről van szó, hanem valami súlyosabb bűncselekményről, de ez megint ügyészségi kategóriás, hát, nem Nem Hát egyébként írott és iratlan játékszabályok be nem tartásáról is, mert ugye ez kétszer fáj azért, mert ami kevésbé érdekli a közvéleményt, és kevésbé tud a közvélemény általában ilyen dolgokról, az ugye az, hogy a jegybank az Európai Banki struktúrának a része. Tehát minden az mmb re igen. magyar esetben re tehát minden az adott jegybankra vonatkozó törvénynek, hogyha egy betűt is módosítják, akkor az Európai Központi Bank álláspontját ki kell vérni, igen, kérni. Igen. Nem két napig tart, de ki kell kérni, és meg kell várni. Hát itt nem tart, azt hiszem, hogy egy-két órán belül már. Egy-két órán belül, igen. Meglépték. Nyilvánvalóan, ha megszokod az, hogy bármi átmegy, tehát hogy elnevezed a macskát kutyának, és akkor törvénybe kihozod, és onnan kutyának hívod. Ha ehhez hozzászoksz, akkor elfelejtkezel arról, hogyha ha átléped a határt, akkor nem biztos, hogy a. a Ausztriában macskákat kutyáknak fogják hívni. Tehát valahol rossz, rossz, kezdünk belülről rosszul szocializálódni arra vonatkozólag, hogy ö, például kvótáról népszavazást tartani. Ez is kerülbelül olyan butaság, vagy hülyeség, mert, ö, ö, mert, mert nem a népszavazás kérdéskörébe tartozik. Az, hogy a, a, az Európai Bank felügyelete alól kibújik a Érted, ez nem tudom megsacolni, hogy hogyan lehetséges, hogy erre ők nem készülnek föl, vagy őket ez nem érdekli. És ezt egy uh, Botpéter Ákos tartja aggályosnak, azért sem mindegy. Hát, uh, ha jól emlékszem, finoman az nem a Szociális Internacionaltól kértek annak idén tanácsot, amikor Botpéter Ákosból egy bankelnők lett, igaz? Hát, Botpéter Ákos nehéz baloldalinak ne hát... tartani, vagy uh, vagy. Ö, ugye ez, most már számom liberálisnak ezt a szót nem szabad kiejteni, de azért lehet, hogy Bot Péter Á, Ákos, Angliában lehető liberálisnak számítanak a konzervatív liberálisnak. Így van, ö, van ennek jelentősége, de nem most. Jelentősége de most inkább annak van, hogy, hogy azért Bot Péter Ákos, legyen ennek jelentősége, bizony egy olyan kurtusban lett egyban a Mindegy, hogy most aztán az evolúció és a Anta Antal József. Igen, már mondjuk kérni, nehogy azt gondoljuk, hogy Horn Gyuláról beszélünk. Ja. ja, tényleg, mondjuk így, mert egyébként biztos az érték. Oké, okay. szóval azért annak, mint ahogy mellárnak is és hasonlóan gondolkodó, korábban másképpen gondolkodott de most elképpen gondolkodó embereknek, azért változott a vélemény. Hát ez, ez szintén legyen már beszédes, nem? Hát nekem mikor az a jó hír, hogy nyilvánvaló hogy Bot Péter Ákos ö, nem a régi rendszert akarja visszahozni, a régi rendszer alatt de a régi durcsán... rendszerből is már annyi volt. Igen, Men, igen az a gyorsabb pont is nem a régi ö, demokrácia régi rendszerét akarja visszahozni, tehát szó sincs arról, hogy... hanem valószínű a, a józanész és a jó erkölcs szólaltatja őt meg ebben az esetben, ö, megint azért dadogok egy kicsit, mert érzem a habonyi minőséget, tehát hogyha a Záder nem írja alá ezt a törvényt, akkor azt lehet mondani, hogy ez a drága habony megint jókat nevetett rajtunk, hogy egy-két hónapig elbeszélgettünk erről a témáról, ami nem is lett valóság. Egyébként ez nagyon jó, ez a technika. Mondjuk ez talán azért más eset, mert én már gyanúperrel élek, hogy ezek a fiúk állandóan bizniszelnek és pengetik a pénz, Hogyha a, és hogyha ha minden igaz, tényleg borbolt lett nyílt volna a várban, MNB pénzből, hú, azért nagyon dél-amerikai dél demokráciának kell lenni, hogy ezt a, a fodrász elhiggye. Állítólag a szőlő is lesz. Kövér szőlő. <gül> <gül> az kövért, ugye, azért nem tudom, hogy ja, végül aláírta ő, ugye aláírta a Hát, ha jól az eljárásrend az, hogyha a többség elfogadja, akkor ő aláírja, és utána mehet Aha. véleményezésre, illetve elfogadásra, vagy visszadomásra, vagy láderhez, mint a köszönöm. Aha. Tehát nem tudom, hogy hogy van ez. A, mindegy, a kö, úgy úgy tudtam, hogy a kövér is visszadobhatta volna ezt a dolgot, de hát azt nem tudom. Azt nem hiszem. Nem azt nem hiszem. Tehát, ha már egyszer tényleg e külködő parlamentes demokráciánk van, akkor Aha. amit ott megszavaz a többség, ahhoz nem, nem szólhat hozzá a Egyéni szavazata, szavazata van. Mert, mert korábban se akadályozta meg a nepotizmust és a korrupciót. Jó, ez most csak a borral kapcsolatos volt közbeszúrás, hogy... Nem, nem, azért a nepotizmus és a korrupció matoltség kapcsán komolyan fölmerül. Egyrésztől lehet látni, hogy barátok és családtagok vannak különböző MNB közeli állásokban, másrésztől pedig, hát figyelj, valamit csinál ezzel a pénzzel. Ne, nehéz megítélni ezt a Ticiánó vásárlás kérdését. Tehát... Ha az a baj a nagyobb a függetlensége az MMB-nek, mint például az oktatásügynek. Ez is ellenmondásos, nem? Az hát igen. miért? Igen. Hát igen, igen a igen, klik igen. meg miért igen. vonja egy össze, és fegyelmez az igen, oktatásügyben. ticiano bocsánat, félbeszik. Nem csak az, az, hogy lehet, hogy zseni ez a... Bár közgazdászok nagyon kétséges, vagy kritikusan állnak matolcsi zsenialitásához, de mondjuk, hogy zsené így nem lehet fölismerni a szabályszerűt az ő működésében, hanem a szabálytalan az, ami kiveri a biztosítékot, de hát e, e, szerintem itt, itt, itt törvényszegésről van szó. Tehát ezt a szabálytalanságot, hogy a közpénznek az eredetét elveszítem a saját zsebembe, mert beteszem a pénzt, és innentől már nem közpénz, hanem az enyém, vagy hogy a... a... Mert lehet, hogy azt gondolja, attól, hogy ő a Magyar Nemzeti Bank, van, van amikor az ego teljesen szétreped és az állam tehát amikor ez egy király azt mondja, hogy az állam én vagyok, akkor ö, annak van valami transzcendentális jelentősége és igazsága is de hogy a matolcsi Ö, lenne a Magyar Nemzeti Bank? Én azt nem gondolom. Einstein szerint jut eszembe, tudás egyenlő egy per ego. Tehát a reciprok értéke, minél több a tudás, annál kisebb Sodott az ego is. is fordítva. Ö, a második órában. Akkor az egoja azért nagy? Hát én indultam ki, kezdted a témát, igen, úgy, igen, igen. gondolom. Jó, értem, a többit meg mindenki matekozik. ki. Szóval a második órában is MNB-zünk? Hát azért -e annyira, ne, no, mi, miért? Víccet ja, készítettem jár, jó, viccok, ja, elő, meg ja. nem beszélt témák következnek a második ja, korában, ja, ja, ja, ja. jó? Telefonszámunk mondhatom? Mondhatod. 0670 93 00995 Hello. Hello! Tudod, hogy rajta vagy a listán? Milyen listán? Hát a bakács lista. Az, az nem lehet. Azért jó lesz vigyázni. Minden vasárnap délután 4 és 6 között bakács lista. Lelki kívánság műsor, Bakács Tiborral, Rádiókón FM 99,5 vagyis fél hiány száz. Puszika, puszika, itt vagy? Hello, abszolút. Na, de jó. Figyelj, a legviccesebb szerintem ezen a héten tudom, hogy a foci téged nem érdekel, de azt tudod, hogy volt Magyarországon egy mérkőzés, ahol a Nagyecsed ecsed tiszalökkel játszott. Igen. És 7-0 volt a szünetben, és úgy lett vége, hogy a játékosok azt mondták, hogy hagyjuk abba és lementek a pályáról. Tehát, hogy nem volt, nem ment végig a meccs, és az ellenfél ennek nincs értelme. Szerintem, hogy annyira szép, annyira... Ne, hát ez sportszerűtlenség, ez, azért, nem? Igen, de rabális sportszerűtlenség ez. Tudod, amikor annyi gólt szoktál be, hogy azt mondod, hogy hagyjuk ezt abba. van ebben valami őszinte? Ahogy az is nagyon érdekes volt, hogy egy mb 3-as meccsen többen voltak jó, ez ilyen Guinness rekordszerűen próbálták megcsinálni, mint az egész mb 1-es fordulókba. Tehát val valahogy de most, hogy egyáltalán egyetlen nézőse látja a magyar labdarúgást, ez én ezt nem botránynak tartom, hanem és szép beismerésnek, vagy belátásnak. Ezt a Tiszalőki Nagyecsedi meccset. Nem, nem tudom nekem, ez, ez, ez, ez olyan, hogy gyerekeknél még el tudom képzelni. Igen, felnőtteknél nem? Felnőtt férfinél ez, ez nem. Dehát, hogy érte, tehát, hogy értel, Hát kiálltam, tisztában voltam legalább a saját képességeimmel. És hát jobbak voltak nálam, de hát akkor nem megyek le, hanem akkor utána végigvárom, még lefújják, és nagyon rosszul érzem magam, szélsőséges esetben sírok. De hát nem, ez nekem nem tetszik. Egyébként a magyar labdarúgásnak, hogyha ennek ezen a sporthoz most nem tudom, szerintem már nincsen, akkor ezek a dolgok biztos másképp működnének. Mert akkor ugye szerintem még mielőtt egy labdarúgót megtanítunk labdát rugni. Igen az előtt, vagy a közben ne fel kell készíteni arra, hogy a, hogy a sportnak vannak ilyen dolga, például a sportszerűség, nem? Hát az, hogy elviselem a vereséget? Vagy az, meg szóval a sportszerűség néha az fontosabb, mint a sport. Szóval nem tudom. Legalábbis én hát figyelj, én pókerezem, meg horgászom. Tehát nekem azért ezekhez a fajta Sportszerűségekhez nem sok között van. Nem, egyáltalán nem. De hogy de ha sportoló lennénk, akkor biztosan barna fontos lenne. Igen, egyébként a gyerekemnek is azt mondom, hogy azért kell elmenni sportolnia, mert meg kell tanulni a vereséget, és a legegészségesebb módja ez. Tehát a profi engem azért nem érdekel már, mert hogy abban semmi sportszerű nincs, hogyha az ember tovább kiválasztja az ellenfelet magának. És nagyon hát, igen. Hát vagy üti, vagy nem, tehát végső esetben már kevesebb az esély, de ennek ellenére, azt gondolom, hogy a legjobb profibokszoló, aki egy pépen, egy bajnak jöve van, bárki ellen ki kell állni. Tehát ez, mert, hogy bevengy az utcára valaki, hogy boxoljunk. De hát, hogy is mondjam, szó szóval ez így nem mehet, hogy választunk egy nekem megfelelő ellentelen. Most, hogy az MNB törvényről itt beszélgettünk a Gáborral korábban, találtam egy hírt, ami hát egyszerűen nem tudok értelmezni. Romániában... Tudod, hogy hol van Románia? Igen, igen nem messze tőle. jó, Kicsit jobb éghajlata van. A, igen, képzeld az állampolgárok, az adófizetők és a cégek ö, ö, bele nézhetnek a közpénzek eltöltésében minden, különösen megokolás nélkül. Tehát hova jutunk így? Tehát érted, amikor a ta, a, nálunk azért a TAO pénzek az, az ö, ö, elveszítik az adóforintok is a közpénz jellegüket. Tehát mintha Románia és Magyarország ellentétes pályámozogna. Románia azért azt hozzá kell tenni, nagyon fontos információ, hogy már egy jó évtizede, hanem régebben, egy rendkívül civilizált, európai szellemű ország. Tehát, hogy én csak szeretnénk olyanok, Itt most nem is szeretnénk itt központillag, de mi ilyesmire vágyunk. De, de ez hogy lehet, hogy a Ceausescu érából szép egészséges román buksik nőnek ki, nálunk nem pedig... Minden, ő... Nem minden nehézség nélkül. Nem minden nehézség nélkül, igen. Mert azért ott is volt az nagyon furcsa dolgok, és ez szeretnökezők, de az egész román nép valahogy úgy döntött, és ezt ugye a szavazataival tudja ő kifejezni időről időre, időre hogy én inkább szeretne egy ilyen normális európai ország lenni. Magyar nép pedig hogy ő nem szeretne egy európai fejlett ország lenni, hanem egy ilyen kis hűző, hű, lenni valahol. Na de érted, ér ér ha valaki valamiben ne nem bíztam, az az, vagy, mert főleg azért, sokat jártam, ott meg hogy Románia ekkora erkölcsi fizikai, szellemi nyomorból ö, hamarabb át palpra, mint mi a jó kis kádár rendszerünkből. Hát ez, hogy ez, ez, ez tényleg valami nem... Mint, mint, hogy a, ugye van ez az internetpenetráció nevű mérőszám, igen, és hogy ez azzal foglalkozik, hogy, hogy hány emberhez, milyen van jut el az internetre. És például azok az országok, mondjuk Közép-Amerika, vagy Ázsia, ahol ez később indult, ott sokkal látványosabb és meg, meg durvább ez a fejlődés, és az nem csak abban az értelemben, hogy gyorsabban fejlődik, de még nem íri el mondjuk az Egyesült Államokat, hanem meg is haladja éppen azért, mert gondold-e, hogy olyan országban esze, ahol nincsenek vezetékek, és de észbe kapsz. Az internet már egy nagyon fontos dolog, akkor te az akkori legmodernebb technológiájú, nem tudom, hogy milyen fénykábeleket épített ki, miközben azok az országok, már előtte volt telefon, meg internet, azok a telefonvonalakat új iratják föl. Az ilyenfajta pusztat, ezek a zöldmezés beruházások, ezek ugye sokkal fejlettebbek lehetnek, mint ha Lenin koházati művekből szeretnére jó gyárat csinálni. És a demokráciával is, hogy szerintem... egy. Tehát azt mondod, hogy az a tétel igaz, ami a tudományban is igaz, hogy minden... Később kapcsolódsz be valamibe, annál magasabb szinten történik a bekapcsolódás. Tehát hiába volt a nagy lemaradás Romániában. Így van. Uh -huh. És hát ne felejtsük meg arról a borzasztó fontos lélektani előnyükről, hogy egy gyakorlatilag egy forradalomban, zárójel, ezt nem kell idősítani plusz vagy minusz, zárójel bezárva, gyakorlatilag tevőleges részesei voltak a, a rendszer lebontásának, míg nálunk ugye ez hát így jött csomagba a halál. A rendszer lebontásáról jut eszembe, hogy nálunk viszont inkább az volt a hír, hogy a 444 drónját lefoglalta a rendőrség. Igen. És ugye, hát meg tudták okolni, tehát nem adtak be repülési tervet, meg, eh, <tos> ilyenkor azért érted, hogy Romániába szeretnék lakni, ott talán a román rendőr nem kér a dróntól repülési tervet. <tos> uh, Romániában még olyan is van, hogy korrupt politikusokat börtönbe zárnak. Igen, igen, az, az egy teljesen más világ, hogy uh, mi, mi lesz ennővel a drónnal? Vagy ez megint az van, hogy nem érdekes, elvették a, egy média drónját, és mindenki szevasz, mehet haza. Tehát felcsút az tényleg megközelíthetetlen már levegőből, föld alól, vízből, bárhonnan? Ott egy másik ország. Hát ott, ott a Ferenci Krisztina kezéből több vízbe próbálták kivárni a fényképezőgépet, stb. Tehát a... Ő volt az első, aki betört felcsútra, ugye? Az egy nagyon furcsa hely lehet, nem, nem érvényesek a, a magyar törvények, valószínűleg nem is tartozik Magyarországhoz abban az értelemben, hogy mit szabad és mit nem. Ha, mit ter, ha mi tervezünk egy nagy népi sétálást felcsúton, több ezer ember sétál, az, az, az lehetséges? Szerintem azt is megakadályozzák, nem? De nem tüntetés, csak sétálásra gondolok. Mondjuk az például elég érdekes lenne, hogyha úgy döntenem, a fradi szurkoló tábor hogy elmennek oda egy meccsre. Hogy elmegy a, a, a, a, az én drága ultraim? Most nem a Kubatov gyerekekről beszélsz, ugye? Nem, hanem arról. Jó, jó, jó ne keverjük össze a fradit és a Kubatovot, ez szeretném. Nem, nem. Az a 11 ezer ember, aki elmez most Ceperre, mm -hmm. az elmegy egy meccsre oda. Igen, igen, igen, akkor mi van? De, De engedik be, ugye? Igen, nincs is akkor a stadionjuk. És akkor ott lesz -e a 10 ezer ember a Felcsúton sétálnak például. biztatni akarom a hallgatókat, hogy érdeklődjenek felcsút iránt, nem? Tehát valahol szerintem ott van a kutya ellásva. Én lehet, hogy meg fogom kérni az Mészáros lőrincstől, az pedig érdekes lenne, hogy, hogy én szeretnék egy könyvet írni felcsútról, de nem róla, hanem mint, mint turisztikai látványosságról. Tehát én ott szeretnék eltölteni pár hetet felcsúton, Hagyom, hogy kényeztessen, tehát nem állok ellen, Úgy voltam megszállhatok a szállodába, és így feldolgoznám a történetét, az arborétumot, nagyon érdekes története van, én ott jártam, és nagyon szeretem. És hiszel abban, hogy végig nem árulod el magad, nem röhögöd el magad semmit, teljesen komoly, és én... arccal beszélsz a szerelővel végig? Nem, elmúlt. Én halál komolyan végig tudnám csinálni, hm. azt megírnám, és akkor venne belőle a út egy olyan, hát nem tudom Ezer darabot Ezer darabot, és ez nekem jó lenne az olyan fantasztikus, hogy évek óta szeretnéd, hogy már végre Ez Tényleg ez az ez olyan elementális vágy Ha, ha lemondanál a kórumpálódás vágyáról, talán sikerülne Na ezért is nem mondok leróla, mert akkor viszont megijednék picit Igen, akkor lehet, hogy a, a feleséged elhagyna nem biztos, a korrupciót ebben az minőségében nem érdekelné, hát tényleg jelentős életmód, és hát életszínvonalugrással jár, de hogy, de hogy pont ezen gondolkoztam ma, hogy ugye, én a Cegléri Zolival dolgozom együtt elég gyakran, és tudod, ő még olyan, mint mi voltunk húsz éve. Nem emlékszem semmire, de folytasd. Hát olyasmi, hogy elvei vannak. Mert ja, igen, oké. Okay. És hogy pont ezen gondolkoztam, hogy de már, hátam mögött beszélek az RTL-esekkel, mert ugye mi ott vagyunk. És hogy persze én tudom hogy mindenkinek elvei vannak, és azt is tudom már, mert töreg vagyok, hogy van az a pénz, hogy miért délelőtt levetkőzöl az élőadásban az RTL-ben. És ugye egy finoman kezdik ajánlatokkal bombázni a 3 millió 30 millió 300 milliós vonalon. És biztos, hogy beadná valahol az derekát. Mint ahogy én is, jelen 285 és 300 millió között. De ugye. Ja. De... Én ennél sokkal kevesebb pénzed bármit. Hát nem. Tehát... Na igen, látom, hogy azért el vagytok kapatva rendesen. El vagyunk rendesen, hát figyelj, azért mégiscsak van mindenek a határa. Te, te, most, hogy a Bencsik András Lovak keresztet kap, kap, te kaptál, vagy nem fogsz kapni? Vagy... Nem fogunk most. Tehát én most nem fogok. De miért miskolciak nem kaphatnak, vagy mi van? Nem, így van, nem így van ez. Hanem, hogy nem tudom, én valahogy nem vagyok most benne a listában. Nem hiszem, hogy ki is kellett húzni, én most nem vagyok ott a környékén, hm. de azért arra biztos vagyok, hogy soha nem is voltam. Tehát azért ez nem egy rossz érzés, nem? Igen, ebben az egész sorozatban Nagyferú a legszomorúbb, még ezt is átvette. Szegény, drága Nagyferú. Okay. Igen, nem tudjuk, hogy a ugye mi, hogy beszélünk a 20 évvel fiatalabbakról, a nagyszerű meg, hogy a 20 évvel idősebb. Hmm. És lehet, hogy akkor már nincs Ja, azt mondod, hogy 70 évesen egy kis keresztért pofán köpem az egész múltamat lehet? Igazadva. Nem, csak egyszerűen aranyos az a kis kereszt, aztán megkapod azt a De nem tudom, milyen 20 év múlva. Most azt gondolom, hogy nyilván nem lehet az orbán kormány fennállásával soha többé játszani, mint tisztességesen, mert a keresztet, ugye, a bencsik miatt. Tehát 20 év múlva érted, miért fogok én? De nem tudom. Mit mm -hmm. a, abba biztos vagyok, hogy 20 év múlva is arról fognak beszélni, hogy én mit mondtam egy rádió műsorba, egy mondatban, de az, hogy László ezt a szerencsétlen Woodrow Wilsont leantiszemitázta, ez minek tudható be a költői pályafutása, vagy tényleg ennyire nincsenek képbe a, a fiúk? Nem itt ugye az a gond, hogy mindig a, aki valamilyen szinten feltételez, hát, nyilván nem feltételezünk, de pozícióval adódóan feltételezhető lesz, róla még egy műveltség attól ezt komolyabban veszük, hogy hát egy bűzös munkó. És hmm. ez emiatt keltet csak apró fodrokat ez a dolog, mert hogyha mint a német szilárd mondja ezt, hogy áll a Jandrás, akkor azért se kapod fel a fejét. Igen, igen, ebben látod, ez igazodan, hogy egy költőtől elvártam ah. volna, hogy tájékozódjon, nem? Hát egy alanyi, lírai költőtől. De közben meg miért is várjuk el egy költőtől, hisz lehet, hogy a költő az egy a és csak a szavak susogásra tölti meg az életét, és ha rengeteg verset olvasott. egyetlen versben sem ízták le, hogy úgyról Hogy a négereket utáltan, igen. Most nem. Igen, hát azért mondom, hogy nem biztos, hogy átmennek itt. És hogy hogy lehetne jó költ. Nem az, de hogy lehetne jó költ. Ettől még lehetne jó költ. Igen. ritka, hogy ugye nekünk ilyen szerencsénk volt, hogy mind az Adi, mind ugye a Transnotik-osztány, ezekén is szinten tájékozott európai emberek voltak. De költőtől ezt ugye nem kell elvárni, ez meg az a fontos, hogy jó eseket írjon. Azért egy érdekes dolog ez a... Nem hiszem, hogy lehet akár lelki, akár szellemi értelemben műveletlen költő. Tehát nincs műveletlen... A költő az a műveltség maga, nem valamilyen szempontból. A szűkítsük a költ, műveletlen zenész. Műveletlen zenész lehet... Én láttam. De miért, hiszen nem maga a műveltség? Jó, de úgy gondolom, hogy a, a, most a, a műveletlen, hogy lehet, hogy nem olvassa az irodalmat, de azt a hiányt bepótolja más téren. A költő esetében nem mondhatjuk azt, hogy ostoba lelkű költő nincs, mert akkor nincs költészet. Az ostoba lélek, azt azért definiáljuk. Az, az, például képtelen a magasabb szintű felismerésekre. Igen, ezt elfogadom, de hogy itt most egy egyszerű adatról van szó, és hogy igen, tehát én azt akarom mondani, hogy amikor egy, egy, egy, és szerintem egy zenésztől se kérhetjük a számon, tehát mit tudom, én a szerencsére nem ismerik egy comó fantasztipű zenésznek a világhoz való hozzáállását, de mondjuk déli Davis pont abban a helyzetben, ahogy <kül> több könyvből is. Én tudhatjuk, hogy ő egy munkó volt, egy elviselhetetlen rasszista baj. De jól írt hogy... például, erről olvastam a könyvét. Igen, igen, igen. Tehát, és most mondjuk azt, mondjuk, hogy vízeletlen volt a Miles Davis, ugye érdekes kérdés. Hát igen, na jó, akkor az Elsimon ügyében még azért, gondolkodok, akkor még nem. Nem mondanám egyébként, hogy Elsimon László a magyar irányodalon Miles davis -e. Igen, azért az durva nem. Fontos? igen. Igen. Csipak Péter? Te keveredik egy hallgatóban. Kicsoda? Csipak Péter, kézed, láttam a kéróját, amit most elbukik, Na, no, milyen? Hát figyelj, egyrésztől állat sincs annyi pénz, meg nálam sem, mert valami 885 millióba kerül az a ház, amit őre még az 1 két milliárdot rá kell költeni, hogy, az hogy, hogy hogy van, és ő is belenyírt egy kicsit a, a természetvédelmi tájba, mint megbondogult Fenyő János, emlékszelő is szerette a természetet, hogy ő a, a, hogy születnek ezek a. Nagyon gyorsan ő, talán 20 év alatt lett ilyen milliárdos befektető. Ő most már van felfüggesztett börtönje is két évvel, hogy ki az, aki egyet megvesz. El tudsz képzelni embert, aki azt mondja, hogy a Csipak Péter. Ez most a szegővilában. Nem érdekelt soha, ez a, ez a része a társadalomnak a nagyon magas, nagyon mélyen, nagyon fehér. Igen, én ennek a láb... De. Nem, nem akarsz pasaparki lakó lenni? Tehát körülbelül én ennek a lábszagánál jártam nagyjából magasságon. tehát ismertem olyan gazdag embereket, akik az én számomra elképzelhetetlen gazdagok voltak. Igen. De akiknek ez a csipakféle vagyon, ez már elképzelhetetlen gazdagság volt. Tehát itt köztes gazdagokat ismertem, és már azokat is untam. Uh -huh. Ja, hogy te, hogy eleve szellemileg... Nem szellemileg egyáltalán, hogy biztosan nagyon szórakoztató milliárdosok, de... Biztosan, nem? Volt, igen. És, uh, Bill Gates vajon az? Még biztos egy picit szórakoztató, tehát aki, aki Leonardo da Vinci egyet füzetét megveszi, az egy picit úgy nyitottabb a világra, az arra világram világra, amit én szeretek. Uh -huh. De most képzeld azt, aztán, amikor széles Gábor megvenné Leonardo da Vinci jegyzet füzetét. Nehéz felfogni, igen, igen. Igen, igen bár, bár ő azért hisz a, a, a magyar tudomány fejlődésében és a gravitáció kapcsolójában. A és úgy gondolom, hogy na, egy szép példája nek, hogy mi, mi fog a örökségül, szellemi örökségű hagyni? Az nagyon izgalmas lesz, hogy mi marad utána. De Bill után után azért maradnak nyomok. Csipak után mi marad után nem marad semmilyen, hogy tercemberke ő neki, <coughs> szóval nem is tudom, hogy ebben, szóval azt jelengedi elengedi a kezét valakinek a Fidesz egy ilyen helyzetben, annak ez a sorsa. De hát aki már elve megfogja a Fidesz kezét, hogy ide kerüljön, ugye, az már szerintem nem borítékolva van. A, a, a legédesebb a hír talán az volt, hogy olvastam, hogy a Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat gyanakszik Oroszországra, hogy megpróbálja lejáratni a német vezetést Európán belül, és ugye erre van bizonyítékok is, hogy az a Liza nevű lány, akit megerőszakoltak... Zita. Zina? Zina? Zina szerint. Mindegy, a, a, a, az az egész csak a... a nem, nem tudom, most már nem KGB-nek hívják az orosz, hanem tudod mi az orosz titkosszolgálat neve? Putyin? Nem tudom, szerintem KGB maradó, és sokkal egyszerűbb megjegyezni. mint a Putyint? igen. KGB-t nem vagyok, hanem nekem így is már, na a, a, a, a, a, a is már nehéz volt újra megtanulnak. De hát ez elég nyilvánvaló nem, hogy ez utaz, az az a konkrét célzott is próbálja gyengíteni és a menekült úgy korbácsolni, úgyhogy én hát ez elég egyértelmű. Csak meg jó, hogy vannak ilyen szövetségesei, és akkor így mit tudom én, azoknak kerítést építenek és átirányítják máshova. De ez, ez mégis számára nyilvánvaló, hogy először ide küldeni rengeteg ellenőrizetlen közel feletik, és aztán utána pedig a kis tervassejteket pénzelni. Uh -huh. hát, Na, lehet. Ez logikus irány. Hiszen hiszel ebbe a béke folyamatokban, ez nevetségesnek tűnik számomra, hogy Szíriáról van szó most. Tehát ugye arról van szó, hogy azt mondja a szír ellenzék, hogyha Assad élve vagy holtan eltűnik a földszínről, akkor lehetséges a jövő. Nem, nem, nem tudom. Tehát mondjuk, ha most ingatlan beruházásba kezdenék, Igen, mert nagyon sok pénzem lenne, és azt mondaná valaki, figyelj, most aleppo ilyen olcsó az ingatlan, legyek sokat, mert ott nem sokára béke lesz, és akkor drága lesz. De még nem szóltak mi? Akkor még kivárnék. Uh -huh. ja, még ráadásul ki is várnám. Uh -huh. Kivárnék, még, még kivárnék egy kicsit. Igen, mert azért mondom, hogy mi, amíg Putyin asszadó támogatja, addig valószínűleg nem lesz béke Szíriában. Igen, az a furcsa, hogy valószínűleg Oroszország most sokkal gyengébb, mint a szovjetunió idejében. Tehát én, én. De? Hiszem. De? De sokkal hangosabb. Igen, azért, mondtam ezt a délt, mert. Túltalanabb, meg agresszívabb. És agresszívabb is, igen. Úgyhogy nem tudom. Tehát azért azt, azt mondjuk nem szeretném megnézni, a például egyik oldalon ugye Putyin, és a másik oldalon pedig a Donald Trump így állnak egymással szembe, és beszélgetnek, mint elnökök. Az a világ vége a lényegében? Hát én nagyjából így képzelem a világvégét, igen. Mm -hmm. Addig még nem sok adás van hátra, de azt szeretném, majd velünk tölteni, itt vasárnaponként. Így kértem, mindenképpen, és csokkantom a hallgatókat. Én meg puszi nyíkszik van, Szia, szia. Csá, csá.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 The West most. most, most, most Mindjárt jön a Brian Peter Itt a stúdióban Hát nem azért Én ennyire nem, nem rossz a helyzet, veszélyes, csak majd betelefonál, hát. hogy.. Várj, de kommunikál a telefonszámot. 06 70 0 0 99 5 kedden lesz ismétlés 11 és 1 között, ez a bakács, bakács lista, mindig a bakács lista, mindig szerénkedni akarokat. Akar a baj, hogyha úgy érzi meg a hallgató, és azt mondja, hogy a bakács lista, bakács bakancs lista. lista. Nekem viszont, na igen, jut eszembe erről az előző sztoriról, hogy van az a két <coughs> csapat, ami, a, akinek a meccsi már, már hét gólos volt, a különbség, azt mondtad, aztán lejöttek a pályáról, tiszalök és... Nagy, ecsöd. nagy ecsöd, igen. Na, de emlékszel, szerintem ehhez fogható, nagyon emlékezetes tori egy VB-n volt, amikor, ha nem is mind a két csapat, de ez egy csapat lejött. Melyik, melyik Túl nyílt volt? a kérdés, én meg szerintem jobban emlékszem, de jobban, nem, nem hát, idősebb be. vagy. Egyébként pont azon a VB-n volt. Igen, fontos volt neki mondani, hogy idősebb vagyok. Ugye, igen, Elmondom vagyok, százszor. Igen. <laughs> azon a VB-n volt, amikor a magyarok... Szalvadort vették verteképp legnagyobb pertekép legnagyobb gól Az a 82-es Vébe volt, de nem ez jutott eszembe. Akkor volt az, hogy amikor Nyilasi majdnem megnyerte azt a szájkú és ezt mondjuk remélem már nincs ilyen márka, hogyha már kimondtam a nevét, és esetleg elabult, de aztán végül is nem ő nyerte a leggyorsabban szerzett gólért. De 82-es Magyarország. Na, igen, igen, de a, a, nem játszották le a meccset? Játszották, de, de, de. Mondom, most egy kicsit túl mindent akartam elmondani. Ami eszembe jutott, az ezen a Vébén volt, de nem ez a mencs, hanem ezen a VB-n, amikor a franciaország ország Kuvajta játszott. Így e, már és akkor volt egy gól, már vezettek a franciák? Uh -huh. Már és volt egy nem, gól, nem, am, ami, meg a meg. Ami, ami a Kuvajtiak szerint lesz gól volt. És, úgy és, ítélték meg. <laughs> és megítélte a, a bíró. E, ezek meg elkezdtek rettenesen tízni, hogy uh -huh. fel, hogy les volt, les volt. E, nem tudom, ez a meccs is valószínűleg már akkor eldőlt, 3-1-nél, hogy a negyedik gól, most akkor mit számított volna, de annyira isztiztek is, még a, a, a, a kovács Szövetségnek a, a vezetője, és ott ült, ugye lejött a lelátóról a, a pályászágon hogy le, le, leparancsolta oda a partvonalhoz. Tényleg, most mondod, szép hmm. lassan rémlik be. Na, és de. akkor ebből ügy lett, mert a FIFA aztán ugye ebből tényleg Aha. csinált ügyet, mert ugyanis a, a, a bíró, megváltoztatta az ítéletét, a döntését, és mégse adta meg a gólt. Mér, adta. Mert hogy ez a sejk, ez ugye nem, nem, ugye? ugye nem. Nem, nem, most mondod, hogy szép lassan, de ez hogy meg is a a, tartozik a, a, a, a történet, majd, igen, igen, Ez volt a gáz, tehát a fiba ezért marasztalta aztán el, Mert hogy azt mondta a sejk, hogy na, hogyha itt nem a volt, akkor lehívja a fiait. És már ott álltak a partmalnál, és nagyon óra dóra Ez egy ukrán bíró volt, még nem tudta, hogy ukrán, mert 82-ben még nem tudta. Attól, hogy szovjet volt. Korábbi kapus egyébként. De szerintem ilyenvel nem fordult elő pályafutással. Ő viszont bíróként meglépte. Más kérdés, hogy jelentősen kikaptak, aztán még, még uh -huh. kaptak egy óta a Kuwaitiak. És lehet, hogy Kuwaitban él a, a, a bíró családja, és jól vannak. Ja, em, azt, azt nem De használni. Látod, hagyjuk. ez, ez, ez, ez gondolatébresztő. Uh, a Brauer Péter gondolataira legyünk kíváncsiak Jó, szép. A eszünkbe. Jó. <gül> I put my hand over her down in the lime tree of her. The bone man he is gone. The looms have flown for cover. She puts her hand over mine. I speak, and everything I know. Well, there is a hand that protects me, and I do love her so. Broyer Peter Serbus Serbus. Hey, Estate. Már is kezdjük a beszámolót egy találos kérdéssel. Szerinted hol férnek meg oroszok és ukrának együtt a tűz és a víz? Hol férnek meg? Hát az alkoholizálásba talán mind a két népet erősnek tartom. Jú, jó, nagyon negatívan a műsorvezető kollega. Igen? A ukránok és oroszok fellépnek a fővárosi nagycirkuszban, a tűz és víz ja. képe a mostani, Ezt nem jelnek. Ahova elmentem csak azért, hogy be tudjak most számolni erről. Fekete Péter, mert így hívják a fővárosi nagy cirkusz igazgatóját, avagy a miniszteri biztosurat. Vendégül látott és végignéztem valami szenzációs, ami a leggyönyörűbb, hogy akár hiszed, akár nem az állatbarátok is szeretik az előadást, mert ez egy olyan orosz-ukrán, ilyen kínai vonulatú cirkusz, amiben állatok nincsenek csak emberek, igaz vannak benne? papagályok, ilyen nagy papagájok, papagályok, akik szenzációsat alkotnak. Én egyikre azt hiszem, hogy ellenmel meg de aztán kiderül, hogy, kiderült, hogy élő madár, az egy nagyon csodálatos közben, becsukom az adatot, hogy az utaz ne hallatszék be, és kényelmesen élvezni tudják a kedves hallgatók a mi beszélgetésünket. Tehát vannak benne ilyen nagy papagályok, amit szenzációsat alakítanak, és vannak benne kutyák, de amit ezek a kutyák tudnak, és boldogan, és, és, és nem érzed, hogy agyon vannak kidomítva, és ezek az artisták, hát szóval valamit élvezni, és az a nagyon gyönyörű, hogy napjainkban nem véletlenül hívják az igazgatott miniszteri biztosnak, mert ugye tudod, hogy a Városligetet, ha minden igaz, átépítik, és azt is ugye tudod, hogy egy új fővárosi nagy építenek, ha építenek, és szerinted a Visegrádi országokban hány helyen van kő Hány helyen van? Hát nem tudom, hogy csak saccolni gondolom. A kérdésedből arra gondolok, hogy lehet, hogy kevés. Azaz, csak is a magyar főváros. Igen, na, erre gondoltam, hogy akkor biztos ez Igen, Most a következő a helyzet, ez a miniszteri biztos összefogja fogni az összes visegrádi, a visegrádi négyeket, meg a környező orsz, országokat. Szerinted a környező országok között hány országban van artista képzőintézet? Az is csak Magyarországon, azt nem hiszem el. A Magyarországon. Ez valami szuper. Jé. Tehát -e volna arra, hogy erre is egyszer büszkék leszünk? Nem, nem és hittem. A világháború o... előtt a cirkusz és az artista szakma az általában a kisebbségekhez tartozott. Nagyon sok zsidó, nagyon sok roma dolgozott benne. Őket sajnos, mint oly sok konflitásunk az a második világháború idején Kirtották azért, hogy ma is egyre többen vannak, és az artista képző, ami ma, a Fasorban található, ami a kori nevén Korki Fasor volt, ma Fasor, ott van egy általános iskola és gimnázium, ahol képzik a jövő artistáit. A mostani műsorban is, ahol ukránok és oroszok vettnek föl, van közöttük nagyon sok artista képzős is, akik megtanulják a csinyát, bínyát. Egy színésznő, aki tulajdonképpen a bohót, bohót szerepét játsza, a nevét azt nem fog a melárolni, tessék menni és megnézni, szenzációs. Az a sok víz, egy, egy cirkusznak lehetünk a tanulni, hasonlót láttam már ezzel Moszkvában meg Pekingben is, ilyen még Magyarországon nem volt, de ne túl elfogultak, menjünk el és nézzük meg. A héten nagyon sok csodálatos dolog történt velünk, a leggyönyörűbb az, hogy egy hosszú hétvégénk lesz, és mire fogunk emlékezni, Hát a szabadságra, a, a, a sok mindenre, mindenki másra fog. Mit gondolsz arról, hogy nekem a pozitív zsidónak 1848. március 15-éről nyújt eszembe? Ö, egy másik pozitív zsidó Gábor Áron. Brávó! Azok a zsidók, akik magyar zsidóként részt vettek a magyar szabadságharcba, kiálltak Kossuth mellett, és őrájuk fogunk emlékezni például a Maziszen nevű szervezet a Dohány utcai zsinagóga előtt, és akár hiszed, akár nem, maga a honvédelmi miniszter is é, támogatja ezt a rendezvényt. Az nagyon érdekes, ugye el, előtte van, hogy milyen egy, nem egy kockás kokáda, hanem egy korabeli, zsidó kokáda. Na most ez a magyar zsidó kokáda, ez úgy néz ki, hogy a nemzeti színű szallag, de ilyen hatágú csillagnak néz ki. Uh -huh. Nézzék meg a kedves nézők az interneten, de akinek nincs internetje, az majd az újságokban. Hát ez egy nem mindennapi dolog. Ők is ünnepelni fognak, emlékezni fognak erre a nem mindennapos szabadságharca. Bízunk benne, hogy minden sikeres lesz, és sehol nem fognak a különböző táborok egymásba ütközni, hisz Elég nagy ez a főváros ahhoz, hogy minnyáján elférjünk benne. Érdemes a nemzetközi médiára is odafigyelni, hogy hogy agódnak, és attól félnek, hogy mi nem tudunk kellőképpen ünnepelni, de én most mindenkit arra kérek, hogy becsüljük meg másoknak az ünnepi szokásait, és együtt lelkesedjünk. Ezen kívül a csonka hétből mondjuk még a legszebb dolog az, hogy ma ugye tudod van. Én tudom, hogy tudnád. Ugye és azt is tudod, hogy a különbség közötted és én közöttem, hogy én azt mondom, hogy a hét első napja, de meg azt állítod, hogy ez a hét utolsó napja. Még van több különbség, de ez az egyik, igen. Szerinted ma délelőtt egy bizonyos kereskedelmi televízióban milyen műsort lehetett látni? Nem tudom, nem nézek tévét már. Amit nem boldog ember vagy, én is inkább szeretem csinálni a tévét, mint nézni, de ez nagyon izgalmas volt, és feltétlenül az ismétést vagy felvételről nézzék meg, mert nagyon sok-sok információ volt a műsorban, ami tulajdonképpen zsidókról szól, de nem csak zsidóknak. Ezen kívül a város tele van bemutatókkal, most nem sorolom föl mindeniket, Rengeteg új könyv jelent meg, a múlt héten hájúi könyvet sikerült vásárolnod. Én már nem veszek könyveket, hanem elkérem a barátaimtól, mert nincs pénzem. Aha. Ez, egy, ez, ez egy olcsó módszer, próbáld ki. Ez, ez egy nagyon jó dolog, akkor én például ajánlom neked, hogy nálam is iratkozzál be a kölcsönkönyveket, és vissza is szoktad adni a könyveket? Hát de akkor nem kapok többet, hogyha nem adom vissza. Persze, hogy a, a Minap hozta meg nekem például a posta Henry Kissinger Világrend könyvét. Az jó lehet. Az jó lehet ami, ami szenzációs, jó, vastag és jó, nehéz, és az embernek a szeme, ami lassan, teljesen átfogít a nyomtatott betűről szegény Gutenberg forog, a internet betűihez, ami azért jó, mert azt is az ágyba lehet vinni, viszont hogyha bele az órodat belejhez, akkor nem érzed a nyomdaszagát. szagát. Igen, igen. Jobb az igazi könyvet lapozgatni. Ez, ez is nagyon izgalmas, úgyhogy ezt már föl is írtam, hogy akkor most nem adom kölcsön senkinek, hanem neked adom oda, hogy érzed, tud. Aztán emlékszel, a múlt héten, amikor legutoljára beszéltünk, akkor az operából jelentkeztem be. Igen, múlt vagy vágnert, vagy Vágner, vágnert hallgattál, ugye? Ilyen öngyilkos Lát, hajlamból. Hát illetve ő próbált velem bealátkozni, hát sajnos férfiassan be kell, hogy vajon hogy nagyon izgalmas volt, nagyon modern volt, nagyon jó volt, de az első felvonás születése. Lelépte, jó van, jó van, örülök neki. Hogy lelépte, nem kárőrendő most. Nem kárőrendő, nem. tényleg nem szabad ebbe a korba ilyen. Kéne. Tovább kéne jutni, hát lehetetlen, hogy lassan meghalok, és nem tudtam végignézni egy vágnet. Szóval szellemileg életnek kell lenni, fizikai erőléten is kell lenni hogy mm. ilyen hosszú előadást kibírjon, de én úgy érzem, hogy a pozitívságnak az a lényeg, hogy csak olyat csinálj, ami jó neked. Tehát úgy jó volt, úgy élveztem, és utána úgy gondoltam, hogy akkor most ebből elég ennyi, és, és elegánsan a színerbe távoztam. Miért fölmentelek ebbe az ügyben téged? Megértenek. Azt mond meg, hogy most uh, szerepet cseréltünk. Én többször voltam a vendéged egy nagyon izgalmas műsorban, amit olvastam az interneten. No, de azt ne, így, ne így. tudom, de kérlek, majd hív föl külön. Nem azért, gondolom, hogy tilosra akarsz kérdezni, ugye? É, akkor mit? Semmi negatívat nem akarsz ja? kérdezni, azt akartam megtudni, hogy mikor folytatod, mert mindent folytatni kell, és nem Többséget hát. másoknak, hogy abba vagyunk, Semmit nem hagyunk abba. Persze, hogy nem hagyjuk abba. Fél év szerintem. Ezt a vitaminainkat, boldogan is kedvesen mosozunk másra, és ez a hosszú hétvége arra is jó, hogy a családok kicsit együtt legyenek. Ki mit fogtok csinálni a gyerek te, meg az asszony? Hát az első, hogy megpróbálunk meggyógyulni, mert mindenki nagyon beteg, és ilyenkor tudod, a betegség van, akkor ez nagyon érdekes, mert leszedzi a külvilágot. Tehát, hogyha hánysz, meg folyik az orrod, meg lázad van akkor összeszűkül a világ és ahogy meggyógyultunk már boldognak érezzük magunkat néha elég ennyi már érdemes meggyógyulni igen, igen, a gyógyulásra hajtunk most ez el kell olvasni a Láthatatlan Híd című könyvet is, amit megint csak kölcsön vagyok neked, és attól nagyon jó kedved lesz, és minden jó könyv, hogy most amikor ilyen beteg vagy igaz, a kedves hallgatók kedvéje azért kocsiba ütél, és eljöttél a műsort vezetni, légy szíves, sok gyümölcsöt, remélem otthon a gyümölcsfák az udvaron azért ott vannak. Figyelj, én is adnék neked egy házi feladatot. Láttam a Zöld Herceg című filmet, ami... E, és állati kíváncsi lennék a véleményedre ez a, a Hamász fia Című már is mondom a kedves hallgatóknak. Akár hiszik, akár nem a zsidó nép a saját országában él, amit úgy hívnak, hogy Izrael. És mindazt tudják a közel-kelet egyetlen demokratikus országában, ahol viszont vannak ellenségek. Egy terroristának a fia, aki végül is beépül az izraeli totka szolgálat, de nem azért, mert népét el akarja árulni, hanem azért, mert elege van az zöldöklésből. A premieren ott voltam, sőt, mi több a könyve is megvan, van akarod kölcsön. De nem Nobel békedíjat kéne kapnia. Én szerintem ez a fiú, ez többre érdemes, mindegy Nobel békédíra. Uh -huh. Amikor azt kérdeztem tőle, hogy kapott-e Izleltől különleges kitüntetéseket, akkor azt mondta, hogy Péter nincs, mit csinálja kitüntetésekkel. A kitüntetéseket a falakra szokták tenni, nincsenek falaim. Az annyit jelent, hogy ez ember inkognitóban él a nagy világba kicsit meg van igazítva az arca, áttélt a muzulmántől, a keleti hitekre. Egy nagyon-nagyon kedves ember, aki élete kockáztatásával, és még azt is túlélte, hogy a család megtagadta, hisz az édesapja Ha, most volt-e? Folytassa! Ja nem, nem, nem, fontos, a, hallgatok mi azt, mondd csak! Én, én... És, és egy, egy ember, egy muzulmán gyerek, aki eh, áttér Először még megjárja Izrael börtöneit, tovább tanul, és élete kockáztatása árán Igen. megment ezreket a haláltól. És nagyon érdekes, mert nekem személyes kapcsolatom is van vele, hiszen amikor a film kockái elkezdenek peregni, akkor a filmen láthatjuk a natanyai parkszálló elleni merényletet, Aminek én majdnem áldozata lettem, de elkésztem, nem jellemző rám, ott ezen a helyszínen halt meg a fogorvosom, az ügyvédem, a barátaim uh -huh. ismerőseim. Én elaludtam, és késő indultam a pészakesti vacsorára, és mire megérkeztem, már csak a mentőalakulatokat láttam. Ê így kezdődött a film, tehát el tudt képzelni, hogy annyira azért a film nem tudtam odafigyelni, de ott Milyen mellette, és utána hosszasan beszélgettünk. Ez iskola példája lehet az emberségnek, a pozitív gondolkodásnak ez a száz A könyvet feltétlenül kell olvasni, magyarul is megjelent, a filmet Magyarországon játszák, meg kell nézni. És végig gondolni, hogy tulajdonképpen az olajfák tövébe, ahol talán soha nem volt béke. Az olajfák tövébe, ahol Salamon király eh, szentélyének helyén, a második szentély helyén ott találjuk az alakszamecsetet. Ott van a korán, ahol eh, egy szóval említik Jeruzsálemet egyetlen egy éjszakai gondolata van eh, egy embernek, illetve, a, hogy, hogy ott ment a mennybe a, a keleti eh, mecsetnél, és gondolják, hogy eh, ugye ez akkor az alaksz mecset, csak az a baj, hogy ez az álom, eh, Jóval előtte volt, mielőtt a mecsetet megépítették. Így aztán ne vitassuk azt, hogy ott a Szentének kellene, hogy álljon. Azon a helyen, ami a történelmi színhelye, ahol Jézus megszületett, az a hely, hogyha például arról beszélünk, hogy demokrácia a közel-keleten, illetve vallásszabadság, akkor gondoljunk az angyali üdvözletre, amikor mondja néked egy új szövetség, egy ószövetségi, néked újszövetségének, amikor is Márjának a zsidó asszonynak megjelenik a látomása, hogy néhének gyümölcse lesz, gyermeket fog szülni. Mindez ott a környéken Nazaretben történt. Nazaretben, a Nazareti templomot, illetve az események színhelyén a Vatikán által fölállított. Mondjuk az, hogy bazilikát lehet látogatni. Nem így van ez Betlehem városában, ahol ez a zsidó gyerek megszületett, Márjának és Józsefnek az Ács fia, Betlehem környékén, ahol azóta, amióta a palesztin nemzeti hatóság felügyeli a térséget, említette, uh -huh. pontja megszállva, azóta több mint 78 mecsetet építettek. Hogy is néznek ki? Európa, akkor, amikor a harmadik világ elindul. Ha most itt eh, én nagyon szeretek minden menekültet, hisz jó magam is voltam menekült, valamikor diszidáltam minnét, általánt politikai okok miatt, ám kérdezlek én, hogy néz neki Európa, hogyha csak Betleemben a paleszi nemzeti hatóság fennhatóság alatt. Pár esztendő alatt 78 mecsetet építenek. Hogy változna meg Európának az arculata, ha teleépítenék mecsetekkel? Hisz ezek az emberek nem akarnak beilleszkedni. Ők egy jobb megélhetéssel becsapják őket. Azt hiszik, hogy kolbászból van a kerítés. És azok, akik itt vannak már Európában, boldogabban térnének haza. haza. Nem tudnak menni, viszont még mindig, ahogy mondják, az ágyuk dörögnek szinte egész Síria legalábbis nagy vérában bombázva. És az Európai Unió, amelyben mindannyian annyira hittünk, akartunk hiszen gyönyörű a zászlója, kékes kis csillagok vannak benne, közben benne van a magyar logó is, és minden jó érzési ember azt hitte, hogy ez már egy ilyen messiási üzenet, és itt lesz Amerika, tehát az európai Amerika, és minden olyan jó lesz. Ugyanakkor állítom, hogy gyönyörű dolog átsuhanni határokon az autóval, annélkül, hogy útlevelet kérnének, annélkül, hogy csúnya rendőruhába öltözött emberek egregcinoztatnának, hogy hova megy Miért nincs ablak az útlevelére? Ugye még emlékszel, hogy mi az, hogy útlevél az ablakban, vagy ablak az útlevélben? Péter, arra, arra emlékszem, hogy van egy időhatárunk, amit be kell tartani, mert sajnos végre lesz az adásnak. Folytathatjuk jövő vasárnap, mert ez a téma nem múlik el a egy vasárnap. hét alatt. Öröm volt önökkel itt lenni. Nagyon boldog ünnepeket kívánok önöknek. Boldogságot és neked is kellemes ünnepeket. Egy megzókásra mámi, annyit jelent felapodítva, hogy jó Ezt A azt, amikor érzed, hogy meggyógyítás. Szerbusz mindenkinek Csáu. a viszont hallásra. Ö, nem sokára vége a bakás listának, azért megpróbáljuk fölhívni Regős Robit, mert ő, tudom, hogy a drónnal kapcsolatosan azért szeretne elmondani pár gondolatot. Ö, próbálunk, próbálkozunk, és közben hallgatjuk Nick Kévet. me down, my friend. They usher me off to my end while well, I bid you adieu. Well, I'll be seeing you soon. what they say around here is true, then we'll meet again. Szervusz, szervusz, Robi. Szia, szia, köszönöm a kedves hallgatókat. Hát Szegedről köszöntök mindenkit, a Toros Fesztiváról. E, munkai járok erre de hát munka és szórakozás, kicsit össze kellett hangolni a dolgokat. Hát fantasztikus hangulat és nagyon finom ételek vannak itt Szegedem. A főtére hosszú-hosszú sorokban kígyóznak a finomabbnál finomabb házi e, finomságok, a kolbászok, a csonkák. Dr drón repül a fejed fölött? Így van, így van, így van. Tehát egy ilyen száz méteren keresztül ezt annyi kóstolot vettem össze, hogy már nem kell. És hát két kétdacskónyi space-tölteléket hoztam magammal, és vásároltam fantasztikus dolgokat. Ha valaki még ebben pár napban el tudja, ugye van még két műnepi nap, amikor itt van ezt minden, ajánlom egy kiváló hely szeged, és hát ez a Toros Fesztivál fantasztikus ételekkel, és finom házias dolgokkal várja az embereket. Nem vagyok fizetett reklám ember, de azt kell mondjam, hogy véletlenül keverettem, de nem is tudtam, hogy igazából ez a fesztivál most van. De hát mindenkinek ajánlom ezt tényleg isteni. és hát egy testi szem, aki ugye igazából úgy betör rengetegben nőtt, ilyen házi dolgokat nem nagyon elhetett, úgyhogy nekem ez hatalmas élmény volt. Nagyon kevés időnk, volt, úgyhogy nem megyek bele ebbe a drónügybe, talán jövő héttel már többet lehet tudni, amit a 444 felcsúton elvet drónjáról lehet tudni, de mindenképpen össze fogom szedni az információkat. Mindenkinek nagyon jó hetet kívánok, baleset és politikamentes, szép hetet és kellemes ünnepeket. Te pedig ő, pakol meg a pocikát, az finom kolbászokkal és pálinkákkal is. Jövő héten akkor a drónkérdésbe belemegyünk. Így Én. van. Miszekosod, köszönöm szépen mindenkinek. Mi köszönjük. Kívánok. Ciao, ciao. Megint azt tudom mondani, mint általában mindig, hogy három dolgot tudtok tenni, ami javít rajtatok, egyrészt, hogy könyvet olvastok, az fejleszti a lelki-szellemi képességeiteket. Ha szeretkeztek, akkor a bennetek lévő emberség növekszik, és az imádkozással egy kis esélyt is kaptok arra, hogy jobbak legyetek. Most mindig jó hírrel szolgálok, Patraki, András végre végre szórakoztatiteket, és végénnek ennek a nyomorúságnak Ciao